Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 91. percember adását halljátok. Most ez a csönt, hogy elgondolkodtam a percemberen. Nem lőhetem le. Oké. Okay. Valami, valami puzzle kell hagyni. Rendben. Helyette hát. van, mondtad, hírem. Ádám, van hogy a, Van, hogy a Barnes Noble amerikai könyveruház, ami a bügyös európaiaknak közismerte nem akar könyveket eladni, ellenben ők csinálják a núk nevű olvasót, ö, elindította a saját ilyen self-publishing, ad ki a saját regényedet nálunk akcióját, ami önmagában nem lenne érdekes, mert azért self-publishing-el tele van a padlás. Aha, amire visszatérünk egyébként a könyvek rovadban is. Áldásul. Viszont... Ö, nagyon izgalmas az stratégiájuk, az nekem nagyon tetszik, Vagyis nem titkolják, hogy mi a szándékok hová akarják beállítani ezt egész piacot. Azt mondják, hogy a 2.99 és 9.99 dollár közti könyvekért a szerzők kapnak, vagy a könyveknek az eladásai után a szerzők kapnak 65%-ot, aki ennél kevesebbért vagy többért szeretné adni, az 40%-ot fog kapni. Hmm. Ezért még lehet, hogy rájuk fogja gyújtani a házat, de az, azért tetszik, hogy próbálják be terelni a népeket abba, abba az árkategóriába, ahol még nagyon nyugodtan költök pénzt, meg ahol még szinte lehet gondolkodás nélkül vásárolni. Igen, meg tényleg majd még beszéljünk erről a self-publishing témáról a könyv, könyvem kapcsán is, de már mint amit olvastam. <gül> Csak, hogy ne, ne túlzott várakozásokat csináljunk ezzel. Szóval, hogy szerintem meg kell tudni különböztetni, hogy, hogy ez, ez egy olyan könyv, amit ilyen self-publishing alapon adta ki, és azért mégis kapja kedvet hozzá, és szerintem ez teljesen jó árkategória erre. Igen, az meg lehet majd, az meg majd látszik, hogy a hogy a Books-nál jelent meg, Aha. vagy a Books-nál a bánatban, Ö, és az alapján még az Amazonon is lehet válogatni, ahol pont erre nagyon nehéz keresni, uh -huh. de hogyha a lejjebb gördetsz, görgetsz ott a kb.in. kolofonnak megfelelő részhez, akkor ott lehet látni, hogy áll le mögötte kiadó, vagy, vagy szervpapos a cucc. Uh -huh. Vagy csak ránézel a borítóra. Á, ide esetben az már nem annyira zavaró. Vagy ha már felkarolták. Uh -huh. És akkor a másik vég lett a következő híred. Igen, az pedig az, hogy idén osztottak Pulitzer regénydíjat. Ugye a tavaly ilyenkor beszéltünk arról, hogy tavaly nem osztották ezt ki. Volt három, többek által nagyon jónak tartott regény, ami versenyzett ezért. Ellenben a zsűri az nem tudott megegyezni abba, hogy, hogy melyik, melyik lesz a győztes, és itt azt mondom, hogy egyhangú döntés kell a Pulitzernél. Úgyhogy nem osztották ki. Inkább azt mondták, hogy ez, ezt nem fogják tudni eldönteni. Idén pedig sikerült Adam Johnsonnak a The Orphan Masters Sun című regénye. Meg a díjat, ami 2,2 millió magyar nem hogy felül amerikai dollára jár, meg plecsnivel, meg elkezdik majd vásárolni a könyvet. Egyébként nektek már rajta volt a radaron ez a könyv? Abszolút nem, de a másik három sem, amúgy. Ha. E ezt ha. konkrétan én ránéztem már, csak annyira ilyen szigorú téma volt, hogy, hogy inkább nem vettem meg, de tehát ez így benne volt a köztudatban eléggé de akkor a témáját, mert arra addig nem beszéltünk. Észak-Koreába játszódik ez a cucc. Ez ennyi elég róla szerintem. <gül> az szigorú. Így van. A szigorú. Én hát mindenki tudja, hogy ezt komolyan kell venni. Nem, nem sok nevetésre adó lehetőség van Észak-Koreába. Egyébként olvastátok a Googlenek nek volt ott valami küldöttsége pár hónapja, és akkor az egyik Google manager vitte a éves lányát is, aki írt róla egy ilyen eléggé rosszul formázott blog cikket. Nem, nem olvastátok? Azt pont nem de nagyon érdekes. Utána fogok járni, és a linket megpróbálom belerakni a sónocba, mert az viszont tényleg érdekes volt abból a szemszögből, Lüketini lány szemével északkor. -e magának az erik Schmidtnek az útjára azt úgy azt, próbáltam követni uh -huh. nem lehet tudni, hogy miért ment oda meg az amerikai kormány nagyon örül nem örült annak, hogy ott egy szenátor meg amerikai üzletemberek emberek vannak uh -huh. meg hát itt egyébként is egy érdekes ember aki nem mindig fordít arra gondot, hogy ne tűnjön robotnak <gül> jajaj honnan, honnan is kanyarodtunk? ja igen, a díj a díjról, meg azt akartam én mondani, hogy mondani jártam héten Libri-ben erről majd a könyvek kapcsolatban is lesz szó és néztem ott ezt a tízes top listát, ami mindig ki van egy ilyen polcra, hogy mit kell megvenni ezen a héten. És egészen magasan van rajta, valaki megszökött a koreai nem tudom számú fogolytáborból, városból regény, úgyhogy itthon is lehet azért ezzel durrantani. Hmm. Igen, ráadásul tele volt utána, a, a könyves blogok azok posztolgattak róla rendesen, tehát durrantották és. És ez egy és másik könyv akkor ezek szerint. Igen. igen. És jól, jól megmarketingelt? Vagy mindenki úgy érezte, hogy azonnal észak-koreáról kell olvasnia? Jó a kérdés. Ez most is. van az az észak mém, nem? Biztos láttátok már így vicces megosztásokban. Melyik? A szájos? Igen, igen. Igen, láttam. Hogy Kim, Kim Jong-un közdi, hogy most atommal fogja megszórni az egész világot, egyébként is szarnapja van. És akkor valaki aztán esének rá, így egy kólát, és utána pedig ott de van a száj, vagy valami ilyesmi. És aztán ott van a a, a feje, és ott táncol. Nagyjából én nem egy nagy poén elmesélem, meg pláne nem, de. Na jó van, akkor már a mémeken is, a mély meskút is megvolt. Igen, mi menjünk vissza a díjakhoz. Aha egy hát rendkívül béna mert Egon díjat is osztottak azt pedig Magyarországon, amely díjjal én egyébként most szembesülök először. A De különösen átoksz, biztonságos, biztonságos könyveket jutalmazza a Egon, nem? Jaj! Hát nézd, az egészen biztos, hogy ez egy jól őrzött titok volt, jó, nem, nem, ezeket a vitéket mostak a Kedves hallgatók, elnézést. Te és és uh, svájci frankba fizették ki. <laughs> Magunk is megbántuk. Ellenben valóban egy tereművönnek a regénye. Egyébként a idei Egon művészetdíjas díjas, uh, Barnás Ferencnek a másik halál című regénye. A könyves blog egzisztenciális válságot, öngyilkosságot és hiányzó, de mégsem megkülhetetlen illúziókat és emleget ezzel kapcsolatban, akit eddig nem ijesztettünk el, az majd most. <gül> Igaz, a nagyon, magyar könyv. Nagyon szimpatikus fotó van az íróról egyébként, ez a garbó plus sport, Jackie dolog ez szerintem. Korzako. Kordzakó, Kordzakó yeah. Igen. Egyébként azért azt is ezeket tenni, hogy az Ernst múzeumban teremőr. Igen, meg vagy doktorátus rendelkező teremőr. Igen. Hm. Érdekes egyébként, mert én nézegettem ezt az egon díjat. ezt egyébként pár éve kiadogatják, be láttam, és, és nagyon jó nevű szemzők szerepeltek rajta, pont a könyvesblog az tolt mindegyik rajta szere a listán szereplőről egy, egy ilyen kis tájékoztató posztot, ami szerintem nagyon hasznos nagyon érdekes, hogy éppen Barnes Ferenc kapta, ami bennem így feltámasztotta a leget, hogy igen, igen, hogy orvos. Teremőr legyél. Igen. Azért is nyugodt lehet gondolkodni azért a következő fordulaton az elszmúzum mögé talán tényleg. Ha Aha, néha hat, így piszegni kell talán. Az a könyvtár. <gül> piszegni mindenhol kell. <gül> Minden kultúrhelyen. <gül> És akkor most valami egészen más az időjárás. Nem. Mi, mi a következőnk? Be, beraktál egy álhíret. álhíret. Jaj, bocsánat, azt az csak poénból raktam be. Illetve azért, mert hogy... Legalább lesz egy jó vicc. A szerkesztőségi válságot megosztjuk a hallgatókkal? Igen, nem, volt, azt... semmi, nem volt semmi hír 10 perce még. És ezzel a én már korábban szembesültem a héten, de már akkor sem értettem, hogy, hogy ez, ez miért hír, meg miért van. Tehát... Nilgame-en és becses neje a Palmer. mert lenyistangromozták azt, hogy egy szalvétára rajzolt bagyot elraknak egy kockakő alá, amely szalvétára rajzolt bagyot, aztán a BitGuardian újság újságírói kivették a kockakő alól, majd megint interjúvolták a művészt. Ennyi. Hát ez nagyon trendi dolog volt. Ez, ez Blikkesnek is gyenge. Aha. Viszont ha már ilyen trendi témák vannak, nem tudom, ezt a médium nevű következő generációs blog publikációs felületet ismeritek-e? Lehet, hogy már korábbi adásban így fikáztam ott talált tartalmakat. Ezt a Twitternek a korábbi atyai viszik ezt a médium projektet, és ugye az a alapelmélet, hogy a Twitteren az egészen rövid, ilyen jó summázható híreket, meg véleményeket, meg gondolatokat lehet megosztani, de hogyha bő, bő mondani valód van, arra is akarnak egy jó felületet. És ez lenne a médium, ami nem csak egy ilyen fordított időrendbe blogpostok megjelenést mutat, hanem ilyen kategóriákban rendezi a tartalmakat, és akkor ad valamiféle böngészős, elmélyedős felületet is. És valahogy úgy adódott, hogy ebbe az zárt ilyen béta rendszerbe csupa olyan alkotót, meg véleményvezért idézőjelbe zárva hívnak meg, aki ilyen teli marhaságokat szeret megosztani rajta. Most viszont találtam egy olyan cikket, ami nagyon így a mi bizniszünk bevág. Az a címe, hogy hogyan tudnánk megváltoztatni a, a könyv minek hívjuk publishing? könyvipart. Könyvipart. Hiá, akkor is, ha már késő. Jó hosszú cikk van e, arról, hogy érdekes módon bármiféle ilyen innovatív startup megjelent a könyvipar körül, mondjuk a Library Tinget említi, a Shellfari, Goodreads, egyéb ilyen startupokat, hogy mindenki próbálkozott valamiféle kiadókhoz, vagy Mindenféle ilyen szervezethez becsatlakozni, de, de ez az ipar egyszerűen nem tudja ezeket a kis startupokat komolyan venni és finanszírozni, és előbb-utóbb mindegyik valamilyen formában az Amazon kezei közé kerül. Itt uh, kiemelnek egy olyan startup, ja, igen, ugye nem csak a, az ilyen ajánlat, illetve ajánló, meg ilyen közösségi felületek, mint a Goodreads, hanem említik itt a Mobi. Pocketet, ugye ami, ami régen egy ilyen független uh, téren, meg, meg uh, könyvvásárlás szolgáltatást adott. Igen, akkor csinálták még azt, amikor senki nem akart könyvet venni. Bizony, meg volt. Pulcös modell, modell egyébként. Volt ez a Stanza nevű e-book olvasó, amit talán ti is használtatok, mit tudom én, Palm vagy egyéb eszközökön. Tehát, hogy gyakorlatilag minden érdemi startup, aki ebbe a bizniszbe valami értelmeset csinál, az próbálkozik itt-ott, de valamilyen formában az Amazon fogja felvásárolni őket. És a, a bejegyzésnek az írója azon van kiakadva, hogy, hogy ezzel tehát maguk alatt vágják a fát a kiadók, akik nem mernek kis technológiai cégek, be, befinanszírozni semmilyen formába. Tehát egyszerűen nem is veszik komolyan őket, és hogy ebből, tehát ez, ezért írja, hogy, hogy gyakorlatilag ez már el van döntve, mert amilyen technológiai, meg közösségi innováció létezik, azt már mind besípkázza. Az Amazon és egy külön kiemelte ezt a Discover Reads nevű szolgáltatást, amit nem ismertem korábban. Akik, eh, akik egy olyan startup voltak, akik pont ilyen ajánlásokat eh, hoznak a könyvekhez, és azt például a Goodreads vette meg, és mikor ez megtörtént, az, az volt az a pillanat, amikor az Amazon is belevásárolt. Tehát így egymás között is, ahogy ezek az összeolvadások történnek valahogy az is eljut az Amazon tulajdonkörébe. Nagyon érdekes dolog, itt sehol nem jelenik meg a korábban említett Barsen nobel vagy, vagy akár európai, vagy más versenytárs, tehát így a technológia iránt nem nyitottak. Van szó pár olyan belső, ilyen felfújt fejlesztési projektről, amit maguk a, a kiadók próbáltak meg, de az igazából soha nem vitte semmire. De nem említik, de ugye a Sony-nak is, ugye akinek saját e-readere, meg Boltja van, meg minden, tehát ők talán egy-két innovációt fel tudnak mutatni, de az igazából szintén csak így technológia szempontjából érdekes. Talán beszéltünk a, ezt a playstation kapcsolható kamerát használó ilyen, augmentált valóság, könyvvolva szóélmény. De ez borzasztó. Igen, igen, de hát itt legalább valamivel próbálkoznak, meg ugye ők a partnerek, a, a Harry Potteres, vagy hívják. Oda, a mögött, igen. A... a Igen, igen. Tehát itt a, a szélén, itt ott történik valami innováció, de igazából, aki így üzletszerűen felismeri ezeket a startupokat és felvásárol és beolvasztja eléggé hatékonyan az az Amazon. Ugye, a, ne felejtsük el, én lelkes hangos könyvfogyasztóként az Odi Bölt is használom, ami szintén Amazon tulajdon. Ez egy picit nekem úgy tűnik azért, hogy, hogy ilyen be akarunk kerülni, adjatok nekünk típusú sírás. Hát a cikkben van egy olyan, hogy igen, a, a, amit így is lehet olvasni, de, de a, az a felsorolás az szerintem elég erős, és mi se tudunk szerintem példát, hogy volt egy, egy, egy valamennyire érdekes, vagy releváns, előremutató startup, és akkor valamelyik kiadóból hasznos dolgot csinált, holott simán lehetne. Lehetne, csak ahhoz a kiadóknak együtt kéne működnie, illetve a másik, amely kicsit a gaszt, vagy ami, de, amit nem tudok hová tenni, hogy az összes felsolt, igazán sikeres Amazon által felvásárolt startup, az a, a sok könyvet vásárlókra lő. Uh -huh. Tehát mint ahogy itthon is az van, hogy mindenki el tudja érni azokat, akik sokat olvasnak, mert azok ott vannak a Mojon, vagy az akármin, uh -huh. itt is ugyanaz a cél. Uh -huh. Ez abszolút nem előre mutató. Szerintem most akkor csináljuk meg mi is a startupunkat. Arra gondoltam, hogy ez a egy, egy olyan megoldást lehet, amiről beszéltünk már, hogy az e-book olvasóra olyan borítót szerelni, ami jelezni lehet, hogy milyen könyvet olvasol. S képzeld el, hogy ilyen uh, csalsz, mindig Dostoyevsky van előn. Hát figyelj, mint ahogy most is belerejtheted. <gül> Igen, vagy újságpapírba, vagy félcborítóba. Persze, abszolút, de ez imádnál. Igen, mert kell hozzá egy Cliff Notes füzet, hogy hogyan lehet intelligensen társalogni. Arról a könyvről, ami éppen az olvasót hazudik, hogy te azt éppen olvasod. És akkor utolsó lépésnek az üzleti tervbe bele, belerakjuk, hogy akkor majd megveszi az Amazon. Igen. Egyébként tényleg szépen az ilyen startupok között, hogy mit akarnak most a könyvvel csinálni, de hirtelen nem rémlik olyan, amire azt mondom, hogy hú, ez, ez igen, erre már nagyon a szüksége volt az olvasó embereknek. Uh -huh. Hm. Mert nem is olvasnak az emberek, most jön az Régen pedig. Tartalomra. Valakik csak olvasnak. Viszont akkor hagyom, hogy elmeséld azt, hogy mit ír a Kindle egyik programozója a e-könyv jövőjéről. Igen, az így be, beérkezett valahogy hozzánk a hármas könyvelésnek a Facebook oldalára. Én voltam. Aha. Hogy van egy olyan ember, akit úgy hívnak, hogy Jason Merkoski és kiadott egy könyvet Burning the Page címmel, ami a, az e-book forradalmáról ír. És azért valamennyire hiteles ez az ember, hogy erről beszél, mert ő mindenféle korábbi munkája, ami, ami szintén releváns, azután így a, az Amazonnak a Kindle csapatába került, a, amikor kialakították a Kindle-t. Mielőtt elolvastam volna a könyvet úgy, döntöttem, hogy kihasználom azt a Kindle képességet, hogy az első fejezetet így le lehet tölteni ingyen. És nagyon jó, hogy ezt belefejlesztették, mert mint író borzalmas ez a Jason. Tehát így minden egyes oldalon arról van szó, hogy ő mekkora innovátor, és mennyire zseniális, és mennyire sokat hozzáadott a különböző projektekhez. És egy jó fejezeten át ezt így olvastam, de úgy döntöttem, hogy akkor Vásárolni nem fog. Minden esetre érdekes, hogy euh, tehát be, beszélgetést lehetne indítani, hogy, hogy, hogy hogyan látjuk ennek az e-book folyamatnak a, a következő fázisait, nem? Igen, ez meg is próbáltam egyébként a, a Facebookon, de még lehet, hogy lázítani kell az embereket. Egyébként kaptam Ugye, mert választ. Itt a, a forradalom szóra akarunk ezzel reagálni, hogy akkor úgy <gül> lesz tovább. Igen, igen. Azért Rory Mack azt írta, hogy a következő öt, illetve 10 éves jósa az egyik az, hogy az öt éves hogy megjelenik a utolsó kötete a, a trónok harcának. A tíz éves pedig az, hogy Brandon Sanderson befejezi a trónok harcát kérésére. kérésére <tosz> <Szenzációs. tosz> <tosz> Szóval a tartalom a lényeg. Az biztos. Hát, amúgy igen. Azért arra kíváncsi vagyok majd, hogy a Egyrészt öt éves távon persze eldől az a e olvasó tablet, fablet és még biztos lesz a hét és fél egy harmadik neve vita és hogy ki mire fogja használni és megmaradnak az einkes dolgok. Uh -huh. De hogy utána ebből mit hoznak ki, hát az, az így furcsa. Én még mindig abban hiszek, hogy tartom a lényeg, de de azzal meg sok mindent egyelőre nem lehet csinálni. Egyébként nekem, hoppá, megjelent a visszhang is, hello. Hello. halló. Szóval, hello, hello. És neked mennyire nincs visszhangod, mennyire érdekes, de nekem is eltűnt. Szóval én azt akartam mondani a visszhang előtt még gyorsan, hogy nekem egy picit módosult a, a, a rövid, legalábbis a rövid távú világképem így az e-bookokkal kapcsolatban, azáltal, hogy a családban több ebook olvasó jelent meg mindenféle, nem, nem geek családtak kezében is. És azért azt látom, hogy ez nem egy ilyen, nem fordul át egy ilyen nagyon erős e-book fogyasztásban, mint az én esetemben. Mm. És én ezt elsősorban mondjuk a, a könyvek előre, elérhetőségére fognám. Tehát a sokkal kisebb itthoni kínálat az az egyik oka, de, de talán nem mindenkinek akkora fantasztikus élmény, mint nekem. Talán így, így átgondolom át újra ezt a papír dolgot is. Hát a papír dolog az nyilván megmarad még éveken keresztül, mert nagyon kényelmes, meg egyszerűen gyártó, meg minden. Uh, amire kíváncsi, hogy a képernyő lesz a kettő típusú közül. Uh -huh. Mert nekem a tablet az, az hosszú utába nem igazán működik, ilyen de magazin meg Flipboard, meg hasonló teljesen jó, de az egy könyvet nem azon kezdek el. Aha. Nekem a, a, az iPad mini volt az, amikor így a, a nagyon kényelmetlen és nagyon nehéz iPad után így úgy tűnt, hogy, hogy mégis lehet, hogy az lesz így a, a fő e-book olvasó eszköz. Meg hát a, az átjárhatóság a különböző eszközök között. Szóval, hogy a hangos könyv és a, a, az e-book közötti követhetőséget így, így, hogy megvalósították, ez egy nagyon érdekes jelenség. Tehát, hogy hallgatja az ember mondjuk autóvezetés vagy tömegközlekedés közben a hangos könyvbe a sztorit, nyilván amikor nincs szabad kezed meg szabad szemed, és akkor ott folytatod a könyvet, és vajon me mennyire lehet ezt így maximalizálni ezt a hordozhatóságot különböző felületek között. Szerintem ez egy érdekes dolog. Hát a logikus folytatása amikor álmodsz, akkor azzal folytott tovább, vagy az, az hangzik a füledben vagy a <síns> agyadban. <síns> Van még egy fél hírem egyébként, hogyha mehetünk tovább Na mondjad, mi, mi bajunk lehet? Uh, bajunk semmi, hanem az a mondás, hogy a New York Times Book Review podcastnak változik a vezetése, szemtene Tenehouse, aki hosszú éveken keresztül csinálta azt a, azt a podcastot, most majd másba fog, vagy... nem mindjárt, tovább lép onnan. Nem tudom pontosan és emiatt egy nagyon hosszú podcastot adtak ki az utolsó heti, az, az több mint egy órás és úgy döntötte, hogy ő nem ünnepelteti magát, mert hogy, azt majd csinálják mások helyette, hanem ilyen nagyon régi közreműködőket kimelre ment tovább a, a New York Times könyves robatából sztálinterjúkat készített, vagy éppen sztálinterjúkból menekült át a könyvekhez. Ilyen beszélgetések vannak benne, meg emlékszel -e arra, amikor itt jött a hír és híros, nem irattuk vele alá a falat. Tök izgalmas megnézni azt, hogy egy azt hiszem, 6 vagy 7 éves podcastnak milyen a visszaemlékezős adás. Ezt mindenkinek ajánlom. Egyébként Hú, nagyon is kivál, nagyon jó. Szerettem. Egyébként nekem még mindig a, ha, ha csak egyetlen forrás maradhatna meg, hogy onnan választok könyvet, akkor az a New York Times-nak a könyvkritikái. Tehát a, a, még mindig oda kattintok vissza, hogyha valami újat keresek. Nekem azok itt többnyire beesnek emberektől, de, a, de jó, jó az alap egyébként. Aha. Ez tény. Jó van, és akkor ez volt a hírek. És akkor van egy olyanunk, hogy események, mert most már történnek dolgok, így hogy tavasz van. Kiolvasta a világ, ma már pólóban lehetett járni a városban, jelentem, Ha játok én nekem meg volt az első napsütésben hosszabb futás, és melle is égtem, ahogy kell. Az így szokott lenni. Profint csinálod? Két programot bevágtam, az egyik az amiről műről, mert nem de miért, talán. Be is linkelte a Facebook oldalunkon valamikor, ez a kis ilyen ami pénteken lesz. Kis független könyvesboltok, hát nem feltétlen kicsik, de hát általában ezek kisebbek, ez az éjszakája. Április 19-én délután négytől egészen évfélig és a Facebook oldalukon meg lehet találni ezeknek a könyvesboltoknak a mindenféle programját. Ez nagyon szórakoztató, főleg mert a Vigalmi negyedben egészen sok könyves bajt található ilyenek, tehát lehet kellni, és amit külön ki szeretnék emelni, hogy imádom a plakátjukat. Tehát egyrészt a logójuk is aranyos, de a plakát az szerintem különösen szép, lehet nézegetni, keresgélni rajta a karaktereket, József Attila, Philip Kady, Kafka, Sherlock Holmes, Schre, Schre, tehát tényleg rengeteg is lehet gyönyörködni bennünk. Ehhez külön-nagyon gratulálok a szervezőknek. Utipizok jobban, kéne szerezni majd egy nagy verziót most. Igen, és, és ott a weboldalon, tehát a Facebook oldalon látszik is, hogy valaki ezt így ilyen leparelló szerűen hajtogatja szét az egyik foton, tehát ezt tényleg meg kell szerezni. A másik program pedig, hát, amiről már többször beszéltünk, ez a könyvfesztivál, amin mi biztos, hogy ott leszünk kint operán, illetve olyan írók, költők is, akiket, vagy szerzők, akiket mi már így felemlegettünk, vagy fel fogunk emlegetni, és, és a Facebook oldalukon láttam meg, hogy a mobil appuk is van. Na most én ezt letöltöttem, kipróbáltam, ami hát félig mobil appjuk, mert hogy ez valójában egy létező applikáció, ami általában begyűjt eseményeket. Ez a Ugye, mondom a nevét. A Guided Hand, amit a Stokítok. Guided Hand, igen a szakítól, és most csináltak az események közé közé berakták a könyvfesztivált is, amelyben lehet nézegetni a programokat különböző struktúrákban, illetve én két uh, eseményre be is állítottam magamnak az emlékeztetőt, amely a, különböző ilyen konferenció már próbálgattam, amiket szintén nagyon tudok szeretni, mert. Uh, telefonon nézegessük ezt, és ne annak a weboldalának aki kiírta, hanem akkor legyen erre egy kényelmes felület. És ott mindig hiányzott az emlékeztető, hogy figyelj, mennyi át ide. És most ezt beállítottam magamnak, hogy szóljon, hogy akkor itt és itt ez lesz. De, de viszonylag egyszerűnek tűnik, amit én úgy néztem, hogy ami nincs benne, az a keresés, vagy uh -huh. legalábbis nem találtam meg, mert itt most az adás előtt töltöttem le nem sokkal hogy rákeresni nevekre vagy kiadókra, de az is lehet egy álvalrejtőben. Minden esetre nekem azt hisz, hogy ez egy modulja vagy egy ilyen plusz tartalma egy már létező applikációnak, aminek azért alapvetően nem feltétlenül ez a célja, hogy ott így keresgélj. Ez gyan gyanús, hogy nem is lesz benne, de nem adom fel. Minden esetre érdemes kipróbálni, én majd megnézem, hogy ott. És van így. ilyen lista is már? Ö, hát egyrészt vásároltam is rá. Tehát, hogy valaki, beszélgettem valakivel erről, hogy úgy jó elvenni hogy az ember nem ott vegye meg a könyvet, hanem azért már úgy tudja, hogy ez, a, ez az, amit olvastam, vagy szeretek, és most aláíratom azzal a, az a figurával, aki, aki ezt a könyvet írta, vagy legalábbis úgy beülni az rendezvényre. Így aztán van már több olyan könyv, amit el, elbeszereztem, de van, igen. És, és most meg kell mondanom, van Barnás Ferenc is felkerült a listára, tehát ez a nem titkolt tervem, hogy ilyenkor a könyvfeszten általában a kiadók nagyobb akciókkal készülnek, több gyorsan nagyon kényelmesen be egy csomó könyvet, ráadásul ha jól emlékszem, ez már régebb volt és így volt, hogy megveszed az ilyen viszonylag valapság egy rendezvényért olcsó jegyet, 800 forint még mindig talán amelyet egy, az, az, az, az, ha valahol vásárolsz, akkor be is váthatod a könyv árába nagyobb lehet... egy könyvvel meg lehet úszni a, a belépőt igen, igen, igen, hügyes vagy, és, és, és aztán vannak a dobozos könyvek, ahol lehet kurkászni, mert a kifutók, de egyáltalán nem biztos, hogy rosszak, csak túl sok a adták őket, nem nyomták jól a marketinget, tehát szerintem ez egy iszonyú gazda környezet lesz mindenkinek, és, és így ez az appal, ami, ami aztán különösen odaköti az embert, hogy továbbra is a telefonját nézze, van megy, ez, ez külön. Cukor, bevonnat, ami nyomant. És éppen a telefont azért is érdemes nézni a könyvfesztivál alatt, mert meg lehet rajta tekinteni a könyvfesztiválra megjelent újdonságoknak a listáját. Ezt a könyvfesztivál oldaláról egy újdonságok k 0416 xls es lehet letölteni. Ne, a ne dokumentum. már! De. De jó, ez abszult. Tehát igazából én, én a pozitívra koncentrálok a negatívunkat, hogy most milyen rettenetes az oldal, ezt nem is akartam felhozni. Örüljünk annak, ami van, <gül> és kezeljük ezt. Ennek annyira örülünk, hogy ezt ennek a honlapnak ennek vehetnénk már lassan születésnapi tortát. Ha ez gyerek lenne, akkor passza meg, ez tudna olvasni, és tudna a szorzótáblát is olyan rohadt régi. Azt nézem, hogy 21 fok várható plenty of sun. Igen, jó és ugye nagyon jó a helyszín, ahol mindig lehet temporegni a füvön, és könyvek között kurkász, mint a megvásárolt könyveket így örömmel tapogatni, hogy itt van, mégis megvan, és, és azért ez még mindig a papírkönyv örömmel. hogy... Igen, és szét kell nézni a mindenféle szélső helyeken is, meg a félreelsőkön is. Tavaly az egyik kiesős tanár sikerült nyernem, nyernem egy Biblió első fizetőt. Hogy... Jó, emlékszem rá, emlékszem. Valami egészen hát... csodálatos kiadvány, már csak ezért megérte elmenni. Igen, egyrészt láttam is egy ilyen forgóállványon, bent a minden a másrésztről meg olyan szépeket mond róla, hogy ez hát minden, én az A szívemhez szólt az ige, azt kell mondjam. Abszolút, is ez jó. Na szóval az az viszont az akkor át is lehet arra kötni, hogy hogyan készíted fel a lelkedet így a, a Hát, uh, amit még nem tettem meg, az az, hogy rákeressek, hogy vajon a, a, a Csabai László az kint lesz, de gyanús, hogy ugye a múltkori adásban már feldobtam a színbe Szibériában című kötetét, ami nem olyan rég jelent meg, és azért ennyi idő még benne van abban a tűrés határban, hogy, hogy még jócskán promotálják egy ilyen könyvfesztiválon. De reménykedem, időközben ezt a könyvet befejeztem, és hát mindenképpen még egy pár szót beszélnék róla. Jelentem, kint lesz. Kint lesz, aha. táblával kihoztam, jelenem egy keresésre. <gül> és e, itt lehetne még róla mondani, ami bár gondolat nagyon, és ezzel biztos elszvállítanak titeket, de nagyon szomorú könyv. E, úgy szomorú, hogy persze volt, amikor felnevettem, tehát azt a finom hóval bele tudja csempészni Csapai László. E, nem akarom ezeket előni, mert ezek, mint a hóban a kibimpozó hóvirág, tehát ezekre a látalálás örömét ez, ez nagyon fontos része a regénynek, de, de Azért egy, egy szibériai láger, majd utána annak kiszabadulás, ha bár marad lágernyik a figura, de ne, maga az alapszituáció nem ad túl sok lehetőséget a, a, a féktelen kacagásra. De ö, én azt egy krimi felől próbáltam megközelíteni, hogy miket lehetne ö, megragadni, hogy hogyan működik krimiként, és mindenképpen az, amit, fontosról elmondani, hogy abszolút módon kicsavarja azt, hogy, hogy, hogy Sinbad, aki egy ilyen klasszikus Sherlock Holmes, ilyen dedukciós detektív, levezetéseket nyom, megfigyeléseket, de képes azért az ösztönét is figyelembe venni, tehát nem teljesen klasszikus, és például van egy olyan jelenet, amit nem pontok ki teljesen, amikor egy hosszabb dedug, igen, levezetéssel elmondja ámuló kollégainak, hogy valami adat, ami persze csak úgy elpöttyentett, hogy ő tudja, egy egyik szereplő, hogy ez meg az, hát honnan tudod? Hát azért, mert és egy szépen folyamatosan levezeti, mindenki ámul-bámul, és kiderül, hogy ez egész egy kamu, hiszen egész egészen máshonnan tudta meg ezt az adatot, valami nevetségesen egyszerű módon, egy dupla a csavarral, a folyamatában az is kiderül, hogy még az adat sem teljesen igaz. A, a másik, ami így a, a krimiknek a szabályit itt felrúgja, az az, hogy, hogy ugye ez regényként épül fel, a nyomozások mint egy ilyen igazi detektív, vagy egy rendőrőrsön úgy képzelem, el, hogy folyamatosan futtak egymás mellett, és, és nem az hogy az egyiket lezárjuk jön a másik, hanem arra is szánunk időt, arra is szánunk időt, ezért elő-előfordulnak olyan jelentek, hogy egy odavetett megjegyzésből tudod meg, hogy az a könyv első felében egy nagyon megrázó vagy számodra fontossának érzett történetnek volt, akit mi lett a megoldása, ami talán esetleg banális, illetve olyan is előfordul, hogy Tökéletes levezetéssel eljutnak kollégáival a megoldáshoz, amely és ezzel nem spoilerozak el, el nagy dolgot, egy bizonyos ágyalá betekintés, és ott a bűnös megtalálásának a e, jelentében csúcsosodik ki, és, és betekintenek, és ott a bűnös, és nem az, akit vártak, tehát egyszerűen gyönyörű, gyönyörű pillanatai vannak, mindent meg átteng az, ami, amit én már a színbád a detektív, Uh, novella a fizér regény közti átmenetben is nagyon imádtam, hogy, hogy ez nem, nem egy detektív történet, hanem, hanem ezek a krimiszállak, ezek úgy beleszerődnek ebbe a szőttesbe, és, és színesítik, gazdagítják, vagy pedig egy plusz motivumot adnak, vagy akár a fő motívumot körbe rajzolják. Nagyon, nagyon tudom a jelenni ha bár én néha elvesztettem a falalat, és úgy gondolom minden. Oh, lehet, hogy azért mert Oroszországban vagy Szovjetunióban játszódó regényeknek nekem ez törvényszerűen bekövetkezik, nem bírom a neveket követni. Nem tudom, hogy ti ezzel. jártam már így, amikor nem <gül> tudtam, hogy a Piro, Piotr Ivanovics az ugyanaz, akit két oldal korábban teljesen máshogy emlegettek. Igen, igen, és aztán el kezdődött hogy az Piotr Antonovics, és valahogy nem, nem jegyzed meg teljesen, vagy legalábbis én és ezért. Te... Igen, se... Jön ez a kivel, ki éelmény. Igen, igen. És ami még nagyon tetszett volna, hogy feltűnik benne egy nagyon ördögi figura. A szibériai Szovjetunió ördögi figurája, tehát abszolút autentikus. Nem, nem, nem történik vele igazából semmi a regény napjain, Egyetlen egy ilyen kis momentum az, ami azt jelzi, hogy a regényen kívül, a kép keretén kívül valami majd lesz, ami egy kicsit úgy helyre bicinti az ember igazságérzetét, mert ugye a krimiknél azért el szereti az ember, hogy ott az a rossz ember csúnyány nem fogják akkor majd verni. elkapják, hogy valami lesz, és akkor még hogyha a detektív is bűnhödik egy ilyen detektív noárban, de akkor is azért valahol valami változik a világban is legalább egy, egy ilyen szemétládát kiiktattak, és ez nem, nem így lesz. Szóval továbbra is ajánlom, de erre fel kell kötni a, a kotyáját az embernek. És a másik könyv, amik olvastam, az a Van Tom amelyet Bevallom a kritikák miatt tettem félre, mert valahogy az maradt a fejemben meg, hogy ez nem teljesen lezárt, és hogy mindenképpen majd kellene hozzá többi kötetek. Most, hogy már jön ki a második kötet, és ott be is lehet szerezni, vagy legalábbis én remélem, hogy kezembe vehetem ott a könyvfesztiválon, mindenképpen előrevettem. Elképeszt, ugye Ádám már... Jó, már próbáltam is taníteni. Igen ahogy olvastam, úgy, úgy, úgy nem emlékeztem arra, hogy miket mondtál erről, de emlékeztem arra az örömre, hogy mondtad, vagy ezt a, az a, az érzésekre. Nagyon-nagyon élveztem, olyan volt belekeveredni, mint hogy durva drogot volna az ember, amiben így az egész világot átstruktúrálja körülötted, és te próbálod visszafejteni, de egyszerre mindent. És, és mikor már így jóval a felén jártam, most egy ilyen száz oldal van hátra, már annyisa, akkor megnézegettem a kritikákat, mert azért. Én ennél többet nem szoktak írni kritikák, még a spoileresek is, ha csak esetleg a végét el nem lövik. És több kritikában is azt olvastam olyan blogokban, vagy bloggereknél, hogy akikre adok, hogy, hogy a második fel az nem volt annyira élvezetes, mert hogy egy kicsi, nem volt annyira színpompás, nem volt annyira Dóranos. És azt gondolom, hogy ta talán az lehet ennek az oka, hogy ott már nem lehet újra-meg újra bedobni petárdákat, meg lampionokat, meg uh, mennemfélek uh, uh, továbrázni a kaleidoszkópot, hanem ott már azért uh, a megteremtett világban kell mozgatni a karaktereket. vagyok erre az utolsó száz oldalra, de egyelőre én, én abszolút boldogan és öröm, örömmel olvasom, és várom a második kötetet, amit megszerezhetek. Én úgy emlékszem, hogy nagyon sok ilyen megválaszolatlan kérdés van a végén. Az, az is esetleg a, a lefelé görbülő szájakat indokolhatja. Hát akkor különösen örülök, hogy vagy vagy Nem megválasz. teljesen tudjuk meg, hogy ki az a szobornoszt, vagy hogy azok, azok mit akarnak, vagy, vagy mettől meddig, hány méter, és milyen koordinátában vannak ők egyáltalán. Egy sztorit zár le az összes munkat közül csak. Én ezzel megalkoztam, tehát nem zavar annyira, hogyha nem kapunk mindenre választ egy a ja, lost nevelkedve, de, de bizonyos dolgoknál, tehát hogy valamire választ kell kapni. És én... ha ezt megadja, akkor engem ne, én nem bánom, hogyha utána még számtalan új regény kötődik hozzá, vagy novella, vagy, vagy, vagy olyan epizód, amit még hozzá kell teremteni. Én alapvetően szívből utálom a cliffhangereket, de ennek a regénynek a végével úgy elégedett voltam, hogy ott volt az ilyen nagy vörös villogó betűkkel a folytatása következik, de jóval engedjük el a szerzőt, ezzel nem volt szép tőle, de majd meghívj egy sörre, vagy valami. És milyen igaz, most itt ez a lehetőség, valami meglepetéssel készülnek, ugye lesz a könyvfesztiválon e, találkozó vele, és ezt olvastam, ami bármi lehet, nem tudom, hogy mi lesz, de igaz is lehet, hogy Ádámot meghívja egy sörre. Hát ez hatalmas meglepetéslen. Azon, azon meglepődnénk, az valószínű, hogy interjúzunk, bár azon, el kell olvasnom a folytatást, hogy értelmes kérdéseim legyenek de hát annyi nap van még ezen a héten. Ja, igen. átadom a szót. Szóval. Jó, van én meg átveszem, mit szóltok hozzá. Jó. Szóval én egy Markó Klósz nevű írótól olvastam egy könyvet, aki egy német származású, de Amerikában élő író, és még az epizód elején beszélgettünk itt a self-publishing saját kiadástémáról, és ez a Terms of Enlistment című könyve, próbálkozott az összes ilyen jelentősebb, kisebb-nagyobb science fiction kiadónál, és mindenhonnan visszadobták ezt a könyvét. És egyébként na, és kiadta utána a saját kiadásba. És ugye ránéztek a borítóra, abból így érződik, hogy, hogy itt valami nem stimmel. Tudjátok így, a betűtípus nem egészen jó, meg így a dizájn nem teljesen áll össze. És igazából ez elég gyakran engem attól, hogy megvegyek egy könyvet az Amazonon. És többször találkoztam a, a, a könyvel már valamilyen algoritmussal itt rádöbbent az Amazon, hogy ez nekem tetszhet, de pont, pont ezek miatt, a, a, az aggasztó jelek miatt nem vettem meg. És a, egyik kedves hallgatónk kérdezte Twitteren, hogy ugye én bírom ezeket a military science fiction könyveket, hogy mi a véleményem róla. És ez volt így az utolsó csepp a pohárban, és rányomtam a megvásárlás gombra azonnal. Egyébként ez a három dollár kategória. Tehát így, így nem volt nagy befektetés, viszont cserébe egy szuper jó könyvet kaptam. Szóval így beszélgettünk a Skácinak erről a Military Science Fiction sorozatáról. Mi is volt abból az első rész? A Vének háborúja. Vének háborúja, igen. És Hogyha egy föl akarnánk rakni egy skálára, hogy mondjuk lenne a Heinlein, meg a Skáci, akkor itt valóban kettő között félúton raknám be ezt a Klószt. Itt szerintem jelezni, hogy a Klósznak a borítója, bár nem szép, de a múltkor megtalált Kevin Stanleyhez képest egy tulajdonképpen tő ízléses, monalizeigényességű műről beszélünk, és az is egy nagyon jó könyv volt. Uh -huh. Szóval nem nagyon rossz, csak tud, egy kicsit nem oké. Tehát, hogy látszik, hogy ott valami nem stimmel. De ettől függetlenül a, tehát, mint író, ugye, hogyha a Skácinak ezt a sorozatát nézzük, ott szerintem nagyon jó ötletek vannak benne, így elgondolkodik az ember rajta, hogy ez milyen fantasztikus ötlet, ugye az öregek újra hasznosításával meg mit tudom én, míg ez a Terms of Enlistment ez igazából semmilyen radikális nagy ötletet nem rángat elő, hanem egyszerűen olyan szereplők vannak benne, akit, akinek a sorsa érdekli az embert, meg egy olyan környezet van, ami teljesen hihető. Így jó példa erre, hogy, hogy ugye a Skácinak a sorozatában is vannak ezek a szuperpédiák, amin keresztül mindenféle kommunikáció történik, és, tehát az, az mindig egy kicsit ilyen, olyan képességekkel van ellátva, ami jelenleg még nem belátható, hogy megvalósítható lenne de persze majd később direkt az agyadba fogod kötni még ez a klós könyv 2108-ban játszódik és itt is van egy pédiá, de ez egy abszolút ilyen buta, militari eszköz, földhöz lehet vágni, meg csatában megy vele a figura és nem törik össze, de cserébe meg ilyen vacak monokrom képernyője van, és nagyjából a, ugye a saját adatbázisukat lehet bányászni, meg ilyen teljesen korrekt módon megcímzett elektronikus üzeneteket lehet küldeni vele, tehát igazából ez a low-tech megoldás, ami valószínűbb, hogy hogy kb. ennyit fognak ezek a katonai eszközök tudni 2100-ban. Semmiféle ilyen fantasztikus nagy ötlet nincs benne, csak egyszerűen hiteles és valószerű attól az egész. Maga a történet egyébként egyáltalán nem unalmas attól függetlenül hogy nincsenek ilyen nagy csavarok benne, hanem egy nagyon jó pofa történet, egy teljesen a föld, ugye különösebben a szegény ilyen, összeolvott városblokkok azok ilyen élhetetlen lepukkant környezetet képviselnek, hatalmas túlnépesedés van, munka az minimális, ilyen mindenféle proteín, meg egyéb alapanyagokból éppen csak, hogy fogyasztható ételeket kapnak ugye bélyegre a, a lakosok, mindenféle pűnözés történik, nagyon rosszak az életkörülmények, és ebből akar kiszakadni a hős tehát itt a Skácival szemben nem az van, hogy a, a, a, a kimerült nyugdíjasok mennek űrkatonának, hanem itt egyszerűen a, ez egyfajta kiszakadási lehetőség a, a, a szar élethelyzetekből, és akkor ennek a fiatal főszereplőnek Andrew Grayson úgy hívják neki a, a, a, az életpályáját ismerjük. Van, van benne egy ilyen személyes szál és ilyen romantikus vonal, de, de nem annyira, hogy, hogy zavaró legyen, hanem az is valahogy ilyen hitelesen működik. Szóval én azt mondanám, hogy, hogy nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ez egy teljes mértékben profi módon megírt könyv. Annyi kis apró örömöm volt, hogy az egy-két ilyen tájpót találtam benne, de szerintem azt lehet, hogy direkt rakták bele a, a könyvkötők, hogy, hogy azért látszódjon, hogy ez... Ez még digitálisan kötötték. Így van. Szóval, szövőgéppel. Különösen mondom, akit érdekel ez a military science fictionnak, szerintem kihagyhatatlan, és mondom, a Skálán így a helylenhez közelebb van egy komolyabb darab, de, de annak is tetszett, aki ezeket a modern dolgokat, mint Skálci fogyasztja. És te mit gondolsz, mert miért nem fogadták el a kiadók ezek után? Én nem tudom, talán azért, mert picit telített ez a piac, nem? Tehát azért van, vannak ilyen sorozatok, gondolom beosztják, hogy melyik évben jelenik meg ennek, vagy melyik hónapban jelenik meg ennek, vagy annak a sorozatnak az új epizódja. Tehát ez pont ez a military science fiction vonal, itt azért van, mit tudom én, négy-öt húzó sorozat, ami, ami esetleg az ő portfóliójukban elég. És azért nem annyira más ez. De én pont a... a tehát a, a valósághoz kötődése miatt élveztem jobban, és, és egy nagyon jó kaland történet. A ennél azért az alapján, amit elmondtál, simán elfért volna. Hát neki nem tudom, hány ilyen milletelis cifis sorozatuk megy egymás mellett. Hát nekem egyébként gyanús, hogy, hogy akkor innentől már valaki rá fog erre rabolni, mert a nagyon jó ilyen visszhangot keltett a, a releváns science fiction blogokba, és szerintem az eladási számok is biztos, hogy nagyon jól néznek ki. És pont talán a héten jelent meg egy ilyen kis Kindle single méretű uh, story ebben az univerzumban. Teljesen nyitva van a kapu itt mindenféle folytatásra. Nem lepődnék meg, hogyha... fantasztikus tudom kérdezni, hogy van-e lesz a második rész, lehetett volni, de akkor Egész igen. biztos. Egyébként lehet, hogy én ennek a fickónak a helyébe megfontolnám, hogy hát akkor így kettő újal bemutatni a kiadóknak és folytatni, ha már így a, a saját kiadásba kialakította ezt a a, a vásárlóbázist magának, de hát. Nézd, hogy megítolják a marketinget, meg odaraknak egy csekket, zavarónak, zavaró nagyságrendű nulla van, és előtte egy szám. Hát igen, meg azért nyilván ott van a, a papírkiadásoknak a kérdése, meg a hangoskönyv, meg minden. Mindig az szkációhoz kötünk ide, ő írt egy nagyon jó cikket erről, hogy, hogy mekkora a szelete a sütinek a hangoskönyv, meg az e-book, meg a papírkönyv, meg a puha kiadás, meg a kemény, meg mit tudom én. Nyilván nem akarod mindenképpen ott hagyni a tortát, ha vár. Ha elég nagy szeret, akkor azzal is jól lehet lakni. Azt néztem pont a héten, hogy a Hugh Howe, a wool a szerzője, ő is leszerződött végül a kiadóhoz, és sorra jelennek meg ott a regények, meg a novellák, meg a kis regények abban az univerzumban, amit ő felépített. Úgyhogy ő is viszonylag kellemesen megél már abból, hogy, hogy egyszer azt mondta, hogy ő kiadja ezt magánba, és hát ha sikeres lesz, és bejött neki. Aha. Amit amúgy szerettem, és Annó a folytatásokat még nem olvastam. És mit olvastam? Helyette olvastam viszont szép irodalmat. Ah. Végre valaki. Miért? <gül> Az egész az úgy kezdődött, hogy szükségem volt bankkivonatokra, amiket azóta sem küld a bank. úgyhogy elmentem a Florian téri bődültesen szocialista bevásárlóközpontba, ahol van egy libri, és kifelé arra vettem az irányt, és ott találtam meg Juan Pablo Villalobosznak a bunkerzsúr nemű kis segényét, Amely szerző azt kell tudni, hogy első kis segínyével berobbant az irodalmi köztudatba, több nyelvre lefordították, tehát magyarul és angolul is elérhető a szöveg, és a, ez ilyen fékezett tabzású robbanás volt, bocsánat a képzavarért, mert most 500 forint leárazva lehet megkapni a libriáltal kiadott kötetet. Ami egy nagyon izgalmas libris adat volt, én most kettőt vettem belőle, ebben jelent meg az a, az a Magris könyv is, amit Gabi olvastál valamikor egy éve pont. Igen, illetve a, egy magyar regény és egyébként pont jó méretű igen, a könyvek. Igen, és a külföldiek mind azzal kezdődnek, hogy az adott ország irodalmi együttműködési, nem tudom, én, alapítványának támogatásával jelent meg. Látni vélem az üzleti modellt. Mindenesetre most kiszólják ezt, és szerintem 500 fontért tök megérni megvenni. A, a kö, új a listán könyvfesztiválra, jól van köszönöm. Igen, akármikor. Uh, az a cím, hogy Bunkerzúr és egy uh, Mexikó legnagyobb drogbárójának a gyerekének a szemszögéből elmesélt a rövid kis történet. Arról, hogy ez a tocsdlinak, ami Asztéku Nyulat jelent nevű kisgyerek, az hogyan éli meg azt, hogy a apukájával lakik a sivatag közepén egy palotában, a házi azok tigrisek és oroszlánok, amik nem csak azért vannak, mert cukik hanem mert velük meg lehetetetni megölt embereket, uh, illetve az emberek azért halnak meg, mert testnyilások vannak bennük, uh, többnyire jó vagy kés által. És akkor e ezekből a mondatokból, már látszik azt, hogy ez a tipikus én gyerek nézőpontból megírt, vannak dolgokat, amiket ért, vannak dolgokat, amiket nagyon nem, vagy valahogyan megmagyaráz magának, de nem úgy van uh, típusú történet, és ami viszonylag szórakoztató a, a világiradamban való óriás nép berobban, és azt azért nem éreztem benne, de az a másfél óra, ameddig én olvastam, az, az teljesen jól telt. Elmagyarázza, hogy megy az élet, hogy a apja, akit jól útnak, hívnak, ami szintén valami aszték név, az, az hogyan uralkodik, és hogy rájött arra, hogy nem is öt üres szobályunk van a palotában, mert az egyikben fegyverek találhatók, és te jó isten, és a férfiak nem hazudnak egymásnak, de macsónak kell lenni, de Jött egy bácsi, és az lapóval veszekedtek, mert a, a bácsi az, az a kormányzó, és hogy ennyi már egy droggal kereskednek. És próbáljuk magyarázni ennek a kisgyereknek közben a különböző szolgák, meg a különböző ilyen csatolt részek az életet. De nem mindig mindegyikkel sikerre, vagy nem minden megy át. És, és ez a feszültség, ez ugye elviszi a könyvet. És pont elég hosszú ahhoz, hogy, hogy ne boruljon fel nagyon. Lehet látni, hogy valami tart, meg az, hogy, hogy a végén valamennyire beavatódik ez a kis srác hogy hogy mi ez a drogbiznisz, vagy legalábbis elmondják neki, hogy, hogy honnan van itt pénz, és miért milliárdos apu. De pont az a hossznál meg a regény, ahol ami nem varástalanodik kell ez a világ ahhoz, hogy, hogy jelvesztő legyen. Úgyhogy szerintem egy ilyen szombatdirutani olvasvágynek teljesen jó, érdemes elnézni. Ja, és védelem, ezt ne felejtsük el, mert hogy a gyermeki megnemértés az, az olyan szinten van ott benne, hogy az embert nem kezdi ilyen azt, az, hogy ott élnek a tigrisekkel, a néma szolgákkal és a gépfegyverekkel egy házba, és mi lesz ezekkel. Ezzel szemben a másik amit olvasom, a stalkish a pixelje, amit, amit regénynek nevezünk? Vagy novellának? Minek, minek tartjuk? Ö, átmenet az is, mert hát ugye összeszövődnek a szálak, tehát nem lehet hogy novella füzér, ami nagyobb szöveggel hogy regény. Nem tudom, minek nevezi a szakirodalom. Nem néztem utána. A könyv magát a szövegtesnek nevezi, de az nyilván egy poén. Ö, szóval a Pixel című akkor a további nevezzük regénynek, hiszen ők fejezetnek nevezik magukat az egyes novellák, Ö, ami emberi sorsokról szól. Olyan novellák, amik de sőt nem is sorsok emberi nyomorról igazából szerintem. Egyes embereknek zoomol bele a még a mindentudó narrátorokhoz képest is rendkívüli módon tudó és az egész világ minden mozdulásával tisztában levő narrátor, és elmeséli azt, hogy ki hogyan csalja meg a feleségét, hogyan mentek el nyaralni a a különböző helyekről kivándorolt, de most már francia dámaként viselkedő francia dámák, és honnan lett egy idős hölgynek, vagy egy idősödő hölgynek gyűrűje, ugyanaz a gyűrű három novellával később, hogyan bukkan elő egy feleségét megcsaló férnek a kezén. És ilyen emberek, meg, meg megjegyzések, meg, meg szereplők sétálnak át egymás életén benne tulajdonképpen. Úgyhogy az egész egyrészt gyönyörű szépen megírt lesz, letehtetlen. Mert, mert végig nyugtanítja az embert az, hogy hogy ki lesz a következő ember, vagy mi lesz a következő helyszín, ami, ami vissza fog köszönni egy korábbi írás vagy merre megyünk tovább ebbe, a, ebbe az spagetti-szerű szövevénybe. Ö, másrészt meg nagyon nyomasztó, mert valahogy az jön ki, hogy hogy de ebben a világban aztán tényleg mindenki nyomorult. Egy jó sorsa nem emlékszem az egész könyvből. Ö, a tisztes öregség mondjuk, vagy a az öregen ülünk a tengerparton, és a keserű életünkre gondolunk, a legpozitívabb dolog, amit sikerülből kihozni, és ennek mindenkinek el kell olvasnia most azonnal. Hmm. Ráadásul kétszer. Szerintem ez az a típusú könyv, amit egyszer elolvasod, és felfedezed a kapcsolódási pontokat, amelyeket tudatában kéne még egyszer elolvasni, hogy, hogy már tudtad, hogy mi. Hogy De nem, nem ugorhatok neki még egyszer, mert akkor felakasztom magam, mint az a nő. Akinek kell... a férje a másik novellában. Ki kell menni a szabad égöle, kis bogárkák zümegek korusában a harmatos sörös pohárral iszogatni, és akkor, akkor megúszod, az elég véletezetet ad. Úgy, mint az a vidéki fiatal meg ki aztán meghal. Igen, borzasztó mennyiségű de van, még borzasztó mennyiségű nyomorúsággal, és... És az igazán szép benne, ami az a nagyon ügyes benne, hogy amikor az ember már azt hinné, hogy nincsenek további megteremthető kapcsolatok, mert mindenki mindenkit mindenkivel megcsalt, mint egy ábdák regényben, akkor még vannak olyan kapcsolatok, amiket utolsó novellában be lehet kapcsolni, és érezzük azt, hogy, hogy ez a marátor az mindent tudott, és a végére még maradt annyi muníció, hogy lelőjön hmm. minket. Jó, de hát azt tudjuk, hogy azért regényhősöknek mindig valamit felvillantaniuk kell ahhoz, hogy, hogy, hogy ők rá kényhősök Ez tény. Ja, és egyébként azért nem olvastam el eddig, mert amikor te erről beszéltél nem tudom, 50 adással ezelőtt, akkor már nagyon megtetszett. Mert borzasztó, borzasztóan rossz szíme van. Iszonyatos, Nem illik rá egyébként. Nem tudom, nem, nem fesz, ez valahogy nem fordult meg a fejemben, meg ráadásul ugye ott van a borító, meg ugye a borítóhoz kapcsolódik egy műalkotás is a történet száll egyikében. Ezt valahogy, valahogy úgy raktam, megkérdőjelezetlenül, de most, most már kételkedem én is. Basszus! Az a Köszönöm. problémám vele, hogy, mert itt truvájt még nem mondtam belőle, hogy az egyes novellák azok mind... Egy-egy testészhez kapcsolódnak. Tehát mondjuk van a 27. fejezet, vagy az or története, vagy a 14. fejezet, vagy a boka története. És sokkal nagyobb ö, történésekre, meg sokkal nagyobb ö, testészekre zúgolnak le ezek a szövegek, mintsem hogy ezt a pixelés dolgot meg lehetne indokolni, ha csak nem nézzük a 24. novellá, vagy a pixel történetét körülbelül. Tehát Jó, az, az pont egy csinált kapcsolat, egy olyan regényekbe, ami, ami az erős kapcsolatokról szól. Jól, Na van, de... nincsen újra kell olvasni. De még előtte adjátok kölcsön, persze. Igen, megjelent egyébként CD-n és kazettán, van belőle ekiadás is, én ennek meg papírt vettem. De valahogy is találkozunk, és elviszem, úgyis időszerűen lenne egy csörözés például. Jaj, yeah, jaj. Yeah. Szabad ég adott. <laughs> Ezt most mindenhez hozzá tudom fűzni, és tudjátok, hogy már igazamban... Oké, okay. ezzel a nagyon szép gondolattal szerintem köszönjünk is el. Oké, okay. Sziasztok! Sziasztok! Halló.